és a széntüzelésű kájhából alkalmanként előtörő susogó hanghoz. És persze a halk, de állandó csöpp, csöpp, csöpp, a távolabbi sarokból. Konant előrántott egy csomag cigarettát, kipofozott belőle egy szálat, majd ráharapott. Az öngyújtó csütörtököt mondott, türelmetlenül kutatta át az előtte fekvő papírhalmod gyufa után, hiába.